«Ми дитину брехати не вчили, та й хто знав, що вона все чула?» «А ви, Михайло, розумієте, що робиться?» – кричала і плакала матронка, б'ючись головою в стіну. «Ви розумієте, як ми вийдемо тепер з цього?» «Я не знаю, жінко, але якось вийдемо. Бог поможе!» Раптом матронка зірвалася на ноги, і вперше відколи він її пам'ятає – Стала перед Михайлом так, ніби замахнулася його вдарити. «Де той ваш Бог, коли Він відвернувся від нас, як від послідніх грішників? Чого Він не відвертається від того, хто робить другому зле, а сам гараздує? Що я завинила Богові, що Він прислав сьогодні мені в хату мого ката? Я думала, що за мої муки, мій кат – Давно зогнив, а він мені сьогодні з моєї дитини ворога зробив. То де Бог? Чи він осліп, Михайле, коли я так ревно молилася йому все життя? А він і у вас відібрав був розум, бо ви били мене як худобину, а я мусила мовчати. Задурно били, самі знаєте, а той, що винен, прийшов мене сьогодні доконати, і Бог його не зупинив. «Станьте, матронко!» – притулив жіночу голову до грудей Михайло – відчуваючи, що на нього зараз чекає якесь іще одне, і, може, не менш страшне випробування. Він дихнув так глибоко, ніби мав намір піти під воду. «Про що ви говорите, жінко? Про якого ката ви говорите?» І тоді матронка розказала Михайлові правду, якої замкнула собі уста на десять років, аж по сьогодні. Довго шукаючи того червневого вечора зниклу зненацька корову, матронка обійшла дамбу далеко знизу, але й там худобини не було. Чомусь більше, ніж завжди, шуміла вода. Та ще на тому боці було якось не так, неспокійно чи що. Змерзла і знервована, вона вже хотіла вернутися додому. Як раптом із кущів, хтось її покликав притихлим голосом. На смерть перелякана матронка спочатку хотіла тікати, але трохи постоявши, таки пішла на голос. Із темряви очі вихопили чоловіка і жінку, геть чисто мокрих. Так що одіж поприставала до тіла, ніби вони щойно вийшли з води. Жінка дрижала від холоду чи від пропасниці, а чоловік лаштував лежанку з гілля. «Жінко, добра, поможи, чим можеш». А як можеш, забери з собою або скажи, де можна переховатися. Скоромовкою говорив чоловік, упритул наблизившись до матронки. Ми з того боку ріки, з Черемошного. У нас сьогодні совіти вивозять людей цілими сім'ями. Жінко, добра, самих газдовитих людей з села вивозять. Вони там знають, що ми з жінкою втекли на цей бік, але, думаю, не дістануть. Хоча ваші румуни мають з ними якийсь гешефт, і продають людей. Але як можеш, аби ми пересиділи цю ніч у тебе, забери нас. Зараз забери, сказав, ніби скочив на плечі ззаду, тихий, але грубий чоловічий голос. Два совітські прикордонники швидко переправляли їх трьох на той бік ріки, нижче по течії, де була менша вода, штурхаючи прикладами у спину і зі зв'язаними за спиною руками. А на цьому боці було тихо, ніби мертво. Ні вітру, ні румунських гранічерів, Лиш шуміла вода. Спочатку били всіх трьох, Ні про що не питаючи і не слухаючи. Далі їх розділили. І тоді матронку били саму, Тепер уже поміж допитами. Питали, відколи вона зв'язана З тими двома оунівцями, Що перейшли кордон, Як і коли вони домовлялися про зустрічі, Скільки разів зустрічалися до цього, які відомості передавали одні одним. Потім матронці кілька разів повільно затискали пальці між двері, і вона лиш чекала, коли упісяється від болю. А далі били і відливали водою, а тоді били знову. Після того в неї питали, що робиться на тому березі ріки. Вона розказувала все, що знала, хто родився, Хто умер, як росте Городина, як називаються її сусіди, скільки в селі жовнірів, але це не влаштовувало тих, хто її бив, і все починалося знову. На ніч її закривали в пивницю без сходів, де бігало повно щурів і не було нічого, на що можна, бодай, спертися. Так вона й простояла всю ніч під стіною, час від часу, совгаючи побитими ногами, щоб розганяти нічну гидь. А з самого ранку озброєний конвоїр мовчки відвів матронку так само в порожню, але світлу кімнату і надовго лишив саму. Десь за годину зайшов офіцер із приязним, призначеним для здибання, а не допиту голосом, попросив матронку сісти на принесений стілець. Матронка без сила впала на стілець, поклавши однак руки на коліна. Спочатку офіцер затягнув білі шторки на вікнах, замкнув зсередини двері, а тоді кілька разів обійшов круг стільця, довго роззираючи жінку. Раз-другий мовчки поторгав розтріпану косу, пригладив її волосся на маківці, а далі взяв за підборіддя. «Я тебе бити не буду. Я буду питати». «А ти відповідай тільки правду, і тоді я тебе відпущу. Добре?» – зазирнув у очі. Витерши набіглі сльози, матронка похитала головою на знак згоди. «А тепер скажи, хто тобі сказав, чи змусив іти в умовлене місце до ріки, щоб забрати втікачів?» – одним пальцем боляче притискав ямку на підборідді. «Ніхто! Я шукала свою корову. А вони там уже!» Були. Добре, тоді скажи мені таке, це також ти чи ті, що тебе послали до ріки, допомогли сховатися двом чоловікам з нашого боку тиждень тому? Ні. Я вам казала.